Ameli vee Dina kum de toom vi prana goy so Vasudha Shiva saindirwa amen tu daana Ishwara sinde chivechlor Amen Sabati stasna este cel ce am viazi mort și s-a de nu-mi pentru și murau sunt oameni sunt a, căru la pământilor, să vă și mare ce voi cu fi, părinte la și angă de acapiat, Constantinopolul voin, ale simțo, greșe, measă și părința, chimșiana și îndole tuturor simților. Să nimili să simântul iasă pe noi ca un bun și de oameni ibitor. nici o luptă nu este mai mare în interiorul omului, mântit, cum o are focul pismași. După cum spuneau și filozofii, chiar cei antici, întrebându-se ce ochi vede mai bine, referându-se ori la dimensiunile, ori la culoare, unul din ei spune, cel mai bine, pregătit să vadă este ochiul pismașului. Acela vede și în întuneric, vede și când este oric, vede și prin zidu. Și cum informațiile vin prin cele cinci simțuri și sunt prelucrate de minte, implicit tulbură o digna interioară a omului, un nu. Cel ce ne-a zidit Mântuitor, a doua în care fânte trăinței, întrupându-se din feceara Maria, a venit în asemănarea noastră să ne arată ce este omul, aici, la el, acat. ca să ne rușineze definitiv, că nu există rușine mai mare decât să vină cineva din afara ta și să-ți arate, de fapt, ce ai tu în grădina ta, cât de indolent ești. Ne arată Mântuitorul neodihna omului care pornește de la minte, acel război al pismașului. Război care răvășește tot ce înseamnă omul. face nu mai există în omul dismaș. Și ne dă exemplu tocmai la cei mai slăbiți oameni ai poporului Israel, corifei, sinagocii, arherei, farisei, a chei și cărturari. De deci ce acești oameni erau stat de neodihniți când îl vedeau pe Mântuitor? Se iau două pietre tari. Aceia au uitat de cine sunt înnobilați, se foloseau de numele, de eticheta lui Dumnezeu, și își făceau cele ale trupului, iar din coace este Mântuitorul, Cel ce a zidit Cerul și Pământul inclusiv pe ei, Cel care le cunoștea și era singurul împlituit ca să le cunoască a curele gândirii și a trăirii lor. Și cum omul, întotdeauna când nu stă cu minte, dă imediat peste piață de poticnire, neîntânziat și-au slăcit picioarele de această piață de care poticnindu-se, nu numai că s-au spărmat, ci au fost și ia Iată, iubite din ciorș că acești oameni, secundându-l întotdeauna pe Mântuitorul, pas cu pas, precum un zion un securit, nu slăbește pe om din ochii lui, așa ce că făcând o coaliție, nu-l slăbea zi și noapte pe Mântuitorul. Motivul era să-i dosarul de judecată, pentru că nu cânta, nu vorbea, nu gândea după cum erau mofturile lor și era singurul îngrituit să le arate unde au greșit și cât de strâmbă sunt cărările față de cât de drepte le arată în fața supușilor lor. Iată cum Mântuitorul, propovățindu-și cuvântul împărăției tare și îndreptându-l pe om prin cuvinte blânde, ziditoare, ca să lase păcatul, îndreptându-și cărarea să-și recugerea cu ceea ce a pierdut, În biserică, în general, în sinagogă, spunea litera legii, aceste cuvinte blânde. Semănați și travesti, ca niște umili oameni, erau și aceștia, cărturați, pătrâni, care erau de mare cinste, farisei și saduchei. Mântuitorul a spus, acea pildă că un împărat a făcut nuntă fiului său. Apoi, în continuare, ca să fixeze acea pildă frumoasă, spune că un alt împărat a făcut nuntă. Și atunci se dă replica, cum s-au scuzat fiecare și nu au venit la nuntă, sau cel care a săvit vie. Și în final l-au omorât pe fiul împăratului și le dă replica de acea piatră de care spunea prorocul David, de care ziditorii au zidit-o, adică înțelesii poporului lui Israel. În mâna lor erau legile și tainele lui Dumnezeu, ei au tras-o în unghi acea piatră că erau prorocii, piața unghiului, piața pusă în fior, de fostecnire pentru Iisraeli. Și ei n-au vrut ca să o piața fiind Hristos, adevăr. Îi vedem cum se împiedică de această piață. Această piatră este anunțată că cine se împiedică se sfărâmă și peste care cade o N-au ținut copt. Și ați observat și frățiile voastre de multe ori în viața noastră. În momentul când te cu mintea și îți în tine, Cine sunt eu? De fapt, ți-ar dedublați. Răspunsul, sufletul, cine ești tu în fața ta, dar nu cum crezi în fața altora, că ești un nimeni, și un nimeni dacă ai fi deposedat pe de galoanele cu care te mărește în lume. Iată, iubiți credincioși cu Mântuitor, arătându-le de fapt cine este omul fără Dumnezeu și cu Dumnezeu, încep să... Acești oameni care îl pândeau pe Domnul să întindă o curță undeva, începeau să le plăsnească inimile de pismă, de răutate, de ură, o ură de care i-ar fi dus să-i spâșie ca o fiară sălbatică însetată de sânge. De ce nu o făceau? Le era frică de popor. Noi suntem urmăriți zi și noapte de securitate, dar nici nu de Dumnezeu și le e frică. Fac o mică paranteză. Era înțesată slătioara, mitropolia de securitate, când l-au scos pe corma poporul. Niciunul nu s-a arătat după Lui, au stat pituriți, nu s-au arătat, le era frică. Iubiți credincioși, Mântuitorul, cunoscându-le inima lor plină de ură, le-a dat aceste pilde, încheiându-le cu piatra de poticnire. Au început să-și trimită în înaintare, ispitindu se pe Domnul grupulețe. Au trimit întâi un grup din Irodiel, acei erau niște fidele al lui Rod, care credeau că în persoana lui Rod ar fi întrupat Mesia și îl întreabă cu cuvinte blânde și atât de inocente, învățător de știm că tu nu cauți în fața omului, te întrebăm, este bine a dat daștie cezarului? Perverșii, ca cei erau învățați să pună întrebarea de către mai marii sinagogii, ei pune această capcană mântuitorului, că dacă vor zice că nu este bine, atunci îl părau la zicând că este împotrivă și asmute poporul, asupra împăratului Romn, care îi stăpânea pe idee atunci. Iar dacă va zice că este bine, va smuți poporul lui Israel, că grăiește împotriva legei, vrea să subjuge poporul. Și oricum ar fi dat cuvântul, după mintea lor seacă și perversă, zicleană, îl prindea de Mântuitorul în cuvânt. Dar Domnul, știindu-le o travă a care îi stăpânea, L-a cerut un ban, o dată, și a spus a cui chip este acesta? Al Cezarului. Și pe fața cealaltă era un alt chip. Și le-a dat replica închinându-le cura atât de înțeleaptă, dat Cezarului ce al Cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Că orice monedă, are două fete și arată aici actualitatea omului, e croit din două părți, trup și suflet. Trupul e supus cezarului, nu și sufletul, sufletul este al lui Dumnezeu. Că sorginta lui de acolo este, cezarul este un om și el, supus putregaiului supus trecerii timpului, ca același soare rățare și apune pe treier, are și el cândva un capăt al lui, care se frânge și în felul acesta împrimește rânduia la firea a trupului. Deci, vei ce cezarul, al cezarului, iar lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Necazul mare pentru cel ce conștientizează și lucrează fapta numele lui Dumnezeu spre mântuire, este când cezarul intre peste partea lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să-ți aperi acea față a monedei care este numai a lui Dumnezeu. Și e îți dau ce trebuie și ce-mi cer dar nu intră peste partea lui Dumnezeu. Că în fiecare om, în identitatea lui, sunt cele două părți, al Cezarului și a lui Dumnezeu. Și inconfundabile fiind, tu ești păzitor, iar în momentul când cezarul fură partea lui Dumnezeu care este dată în custodie fie să o și din indolență îți este furată sub ochii tăi, nu cezarul va plăti, el plătește în dinarul lui față de cel, dar tu ca un păzitor, aceea ce credința Dumnezeu, vei plăti cu fârșul de sac. Închizându-le bura, nu s-au liniștit și le-au trimis pe saduchei care nu credeau în îngeri și în învieri. S-au sfătuit în cotloanele lor nuțiale ce întrebare să le pună Mântuitorul, în urma căruia a răspuns, da, să-i gătească cap de acuzare. Și spune, Doamne, învățătorule, în legea lui Moite, se spune așa, că dacă un om moare și nu are copii, femeia lui rămâne în custodia fratelui lui. Și așa a fost cu oarecare femeie care a moștenit șapte frate și a murit și femeia. Întrebarea capitală era, la împie, la judecată, a cui va fi femeia? Că dacă Mântuitorul spunea că era al primului, zicea atunci ceilalți au fost concubini de vreme și erau prin lege. Iar Domnul iarăși le dă răspunsul. Amin, amin, zic fola. La învierea din mort spre judecată, nici nu se însoară, nici nu se mărită. Dumnezeu este Cel, eu sunt Dumnezeul viilor și a morților. Adică El este Cel ce dă viață și El este Cel ce ia viața. Și totodată ne dă lecție că oricine am fi noi în viața aceasta scurtă, pământească, tovarăș, prieten. iertați-mă să ieși cuvântul de tovarăș că era în exclusivitatea acelui regim. Mergi tot singur la judecată și dai răspuns pentru ce ai făcut tu singur. Ceilalți erau autor moral. O dovadă în plus din acest cuvânt care este dat sa ducheilor, că există învierea morților în care ei nu credeau, și un singur merge și își dă seama în fața lui Dumnezeu de tot ce a făcut. Cum spunea și apostolul Pavel, ori bine, ori rău. Și în urma acestui răspuns, închizând gura carușeilor, nu s-au liniștit. Și trimit pe fariței. De data aceasta, un fariseu dezghizat, îmbrăcând o haină a smereniei, întreabă învățătorul de care lege este mai mare, care poruncă este mai mare în lege. Știindu-i Domnul falsitatea întrebării și a Lui, i-a dat replica prin acest întrebător și tuturor celor ce erau și cugetarea Lui. Să iubește Domnul Dumnezeu Tău din toate, toată inima Ta, din tot sufletul Tău și din tot cugetul Tău și pe aflatele tău ca pe tine În aceste două porunci stă toată legea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte ne arată Mântuitorul că omul din două pricini cade, pierdându-și și onoarea lui de chip și asemănarea lui Dumnezeu în acești pași a vieții lui pământești, precum și mântuirea și implicit împărăția veșnică, Legea dogmelor și legea păcatelor. Legea unde se strică trupul. Că trupul trage întotdeauna spre păcat și odată cu el târie în această mociră sufletul care vrea din totdeauna fugă spre sorgintea Lui, spre Dumnezeu. Precum și dogmele străine celor mântuitoare sunt spăgubate. Și să iubești pe Domnul Dumnezeu tot din cele trei părți de data aceasta din care a fi constituit omul, nu infirmându-le cele două trucuri și sufletul. Din tot sufletul tău arată partea de animal din om, partea de viață mai degrabă, partea de tu, care se găsește în tot ce este un înconjurător omului. Că tot ce este viu tu de viață se naște, crește, se mulțește și apoi moare. Din toată inima ta este partea și a omului, explicitată prin patii, mânie, ură, care se vede mai mult la animale și aceasta nu este o caracteristică, un atribut al omului. Și din tot cugetul tău arată partea gânditoare care este numai a omului și cu care trebuie să-l conștientizăm pe Dumnezeu și, totodată, în numele Lui, să lucrăm mântuirea. Iar iubindu aproape de său ca pe tine însu, este a doua poruncă care vine într-o legătură puternică cu prima, și în felul acesta te poți numi fiul al împărăției lui Dumnezeu, frate cu Hristos, moștenitor al celor cerești. Deci iubiți că dincioși, <coughs> biserica i-a certat pe de oameni de-a lungul veacurilor. Și prin aceasta dau răspuns unor cârpitoși care condamnă poate pe niște slujitori. Una spui și alta faci. Acela este demn de ceartă, și care a fost chiar și excomunicat din biserică, care nu a ascultat de biserică și de duhovnic și de poruncile bisericii. Și vedem de-a lungul timpului cum au fost în urma trintelor finoade humerice, ieretici, acești mâini din Biserică în care au pe erăzii, au fost excomunicat ca pe niște peșeri, ca pe niște ticreni, ca pe niște farisei. Vedem poporul lui Israel cum a fost excomunicat de la fața lui Dumnezeu în urma morții lui Hristos pe cruce. Nu numai că s-au împiedicat de piatră, au scârtit fiatra și nu au crezut și i-a sfârmat, i-a sculberat în toată lumea. Oare-i Dumnezeu și se contrazice în acest cuvânt? cum. Pe cel care dă din coate, se luptă din răsputeri cu ființa lui să vină din mocilă prin ascultare, spre Dumnezeu și să se îndrepe, acela chiar este un sacrilegiu să închizi ușa și să-i desnăgăștești. Dar când îl vezi în rătnic plin de tine, la acela nu mai este păcat, fiindcă se luptă direct cu Dumnezeu. Cum sunt ereticii zilelor noastre, Oare ce braț caut să mai primească un mafomedan care nici nu crede în Hristos? Ce braț caut și îmbrățișat să mai primească evreul zilelor de astăzi care îl așteaptă pe media și nu crede în cel care a venit și a murit pentru noi? Nu este logic, dragi din că acesta nu mai este aproapele tău, nu este nici al Lui Dumnezeu. Mai degrabări ei și îl prins părințește la sânul tău, pe cel mai întinat om din lume, cât de târg va fi el în viața lui, dar dacă vezi că vrea să vină, să se întrebe la acela să merite să te ostenești zi și noapte să-l ajungi să se Dar dacă este întărăzut și prins într-o patimă și nu vrea, Și pune în față ostentativ, nu vreau, sau care se închină Satanii și știți că sunt organizații oculte care acum Dumnezeul lor este anticrist este satan, este lucifer sau cum mai elegant este numit marele arhitect. Dragi credincioși, aici arată Dumnezeu puterea omului care se ostănește să rubească pe vitorul său. Și nu s-a arătat mincinos în toată istoria omenirii că acela ce îl pe Dumnezeu din cele trei părți, cum a spus în Sfânta Evanghelie de astăzi, acela într-adevăr comunică direct cu Cel ce l fi din. Îl vedem pe Moise care l-a iubit atâta de mult pe ziditorul său, pe Dumnezeul părinților săi al lui Abraham, al lui Isaac și al lui Jacob, cum avea să-l numească Sfântul Apostol Pavel mai târziu, Corifeiul Corifeul prorocilor, Viața frumoasă, plină de a Egiptului, fiind numit fiul al Împăratului Egiptului, al Faraonului, și aveți viața grea de prigăci a poporului său, poporul mesianic, plină de primeștire și de nevoință. Într-adevăr, acest bărbat al Vechiului Testament s-a arătat în ceea ce a spus Mântuitorul, iubindu pe Dumnezeu și-a iubit și pe semenii săi, lepătându ce de Îl vedem pe prorocul Nimie cum, din atâta pentru Poporul care se făgubea cele sfinte se usucă de post și de rugăciune și cucerește mâna lui Dumnezeu ca a închis celul trei ani și șase luni, să dea o lecție omului să vadă că nu este tot puternic, este suficient să nu ai ce nu am gură pentru ziua de asta și deja încep să te apleci în stânga și în dreapta ca în spre strămoarte. Și totuși vedem oameni interesați și de data aceasta, rămâne prorocul în identitatea lui de mare iubitor. Îl vedem pe Iisus, navicul, luptându-se cu po pare pe dâine, prin dragostea care o poartă de Dumnezeu, o dragoste pentru Dumnezeu, o crește soarelui. Îi vedem pe simții mucenici cum chemându-l în ajutor, prin aceeași fereastră de simit, partea prețuirii, cum îi ajută în cele mai groaznice chinuri ale muceniciei. Cred că a venit vremea despărțirii oilor de miei. Se anumiță vertiginos, cu pași comodoși, nori crei și futuroși la orizont. Este multă lume incomodă în tot pământul. Mai marii lumii se anunță în ficticile și în gândirea lor că-i multă lume, trebuie scoată. Niciodată în istorie n-au fost făcute niște afirmații publice, genul acesta. Întristător vă anunț că, nu știu sigur, dar se scomodează la urechi. Că s-ar da o lege să se oprească toate clopotele în oraș, semnale. Să dea Dumnezeu să nu fie, dar dacă e, de unde vine acel gomoc de furtună? De la Maria sa comunizată europeană. România este un poligon de încercare. Este un copan, este un laborator, e coi, cum suntem numiți. Iubiți că nici cezarul, cear cezarul, dar cezalul ce al cezalului, dar păziți-vă partea acelei de pe Dumnezeu. Că dacă ți l-a mai furat și pe Dumnezeu, nu mai are ce fura. Și odată cu Dumnezeu te-a furat cu totul. Fiți foarte atenți și rugați-vă pentru timpul de acelea care, prorocite fiind de aproape 2000 de ani, se cam împlinesc sub ochii noștri și le vedem. Se știe de acum că apare de anul viitor și acele cipuri sunt o parodie că ținta este să ți-l pună pe tine, în trupul tău. De acum o să se vadă cine dupește cu adevărat pe Dumnezeu. Să nu faceți precum de ta, pentru de minte, să vă vindeți pe Dumnezeu, frăților vațe. Cât de trădător, E problema lor cu Dumnezeu. Va fi legea antică și imuabilă, iubesc, trădare și urăzcă, trădător. Aduceți-vă aminte de tragica a cetății amorești în Imperiu Bizantin sub împăratul teostilic, iconoclastic. Când a sediată, fiind cetatea, în ea erau 42 de generale a împăratului Soatele. Unul din ei s-a găsit răzător, A sus planul cetății perșilor Poarta care este vulnerabilă și a declinat numele și să aibă grijă de el când va fi cedată cetate. Așa s-a făcut, s-a cucerit Acel general prăgător a fost ocrotit, înălțat mâna dreaptă a Cei Ceilalți erau supuși să treacă la islamic. N-au fost, au stat în temniță mulți ani, pătut schimjuit și în cele din urmă... <coughs> Eșapodul. Până când a venit sabia pe gâtul lor, n-au cedat. Când a văzut împăratul atâta demnitate în acești bărbați, toți se vlagă după atâta o închisor, a spănea la închisori, s-a cutremurat și s-a uitat la celălalt trădător care era plin de grăsime pe el și de trai. I-a venit gândirea zicându tu mai crezi în Dumnezeu, tu ai fost fals cu Dumnezeul tău și cu împăratul tău și cu poporul tău și mi-ai cedat cetatea mie prin trădare, dar cu mine-i să fii vreodată drept, primul tu vei fi și astea capul primul și apoi ceilalți. Crupurile lor au fost aruncate în mine. eu, frat ale celor patruzeci și fluteau, dar s-au lipit capetele apetele de trupuri, ne confundându-te unul cu altul, iar a lui era ciupit tot de crocodili și de pești. Iată soarta trăgătorului, aveți mare grijă, iubiți gădincioși. Dacă iubiți ceva cum spus, și a spus ne-a Așa cum ești păcătos și plin de nebunii nepăcădelor, măcar de aici din inimă să scurgă un filon cât de mic, dar plin de viață, de dragoste, de Dumnezeu, dar cu de din cele trei îți vor Din tot sufletul, din toată inima și din tot cugetul tău. Când comuniști în Rusia, îi pe greștini, au dat testul pe tip, era de viață, abia mai mișcat. Și a venit comunistul și a spus, te faci ateu sau crezi în Dumnezeu? Că uite cum are? A, dacă e vorba de Dumnezeu, nici vorba să mă levă. Așa spunea era l la mărturisit cu frânturi de cuvinte pe Dumnezeu, și a cap. Eu mă Aduceți-vă aminte de Sfântul Olimphatie, care avea o viață groaznic de tercerită. Trimiți de Adlaida din Roma se i aducă sintele maște. I-au venit sintele maște ale lui. Așa că, dacă cel ce ne-a zidit nu ne leapă de indiferent cum suntem, avem cea mai înaltă speranță și nobilă totodată, că noi iubindu-L puțin, El ne iubește cu mult. Acea iubire să nu fie doar din buze cum o făceau bătrânii lui Israel căturarii, sau acești paritei de astăzi, iubim-i din tot sufletul, din toată lumea și din tot cugea. Și nu-i se dă în sală, și 500 de geamini.